כה אמר אדוני אלוהים, ופרסתי עליך את רשתי, בכחל עמים רבים, והעלוך בחרמי, ונטשתיך בארץ, על פני השדה עתילך, והשכנתי עליך כל עוף השמים, והסבעתי ממך חיית כל הארץ, ונתתי את בשרך על ההרים, ומילאתי הגאיות רמותיך.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 בארץ חיים. שם אילם וכל המונה סביבות קבורתה, כולם חללים הנופלים בחרב, אשר ירדו הרילים אל ארץ תחתיות, אשר נתנו חיתתם בארץ חיים, וישאו כלימתם את יורד עבור. בתוך חללים נתנו משכב לה בכל המונח, סביבותיו קברותיה. כולם ערלים חללי חרב, כי ניתן חיתתם בארץ חיים. וישאו כלימתם את יורדי וור, בתוך חללים ניתן. שם משך תובל וכל המונה, סביבותיו כברותיה. כולם ערלים מחוללי חרב, כי נתנו חיתתם בארץ חיים. ולא ישכבו את גיבורים, נופלים מערלים. אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם, ויתנו את חרבותם תחת ראשיהם, ותהי עוונותם על עצמותם, כחיתית גיבורים בארץ חיים. ועתה, בתוך ערלים, תשבר ותשכב את חללי חרב. שמה אדום מלאכיה וכל נשיאה, אשר ניתנו בגבורתם את חללי חרב. המה את ערלים ישכבו ואת יורד עבור. שמע נסיכי צפון כולם, בכל צידוני, אשר ירדו את חללים, וחיתתם מגבורתם בושים. וישכבו ערלים את חללי חרב, וישאו כלימתם את יורד עבור. אותם יראה פרעה, וניחם על כל המונו. חללי חרב, פרעו וכל חילו, נאום אדוני אלוהים. כי נתתי את חיתתי בארץ חיים, והושכב בתוך ערלים את חללי חרב, פרעו וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.